Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Wa kala Rabbuna ta'ala fi kitabihi al-Karim Ya ayuhal ladhin amanu attaqullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum Alladhi khalakakum min nafsir wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaqullaha alladhi bihi ul-arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhin Wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum, a'ma lakum wa amalakum wa yaghfir wa rasulahu faqad faza fauzan azima amma ba'da fa inna astaqal hadith wa khairul hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri bid'ah wa kullabida'atin alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam surganya Amin ya rabbal alamin Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab al usul min ilmi al usul karya asy-syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahullahu taala fa insyaallah di malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan terbaru setelah sebelumnya pembahasan al akhbar berikutnya beliau sebutkan pembahasan al ijma ah. nah kata beliau rahimahullahu taala al ijma dan ah. nah, ijma ah. Tarifuhu definisinya adalah al-ijma'ulugatan ijma' itu secara bahasa adalah al-azmu wal-ittifaq azam dan ittifaq kesepakatan nah kalau kita katakan ajma'al-qawmu ala katha kaum itu telah ijma, ijma' di atas perkara ini maksudnya azamu alaihi mereka berazam untuk berada di atasnya wattafaqu alaihi dan mereka bersepakat di atasnya. Nah, masyaallah taala. ini mirip dengan firman Allah dalam surat Yunus fa'jmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa'jmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkan yakni a'zimu amrakum. Nah, azamkan kumpulkan urusan dan syuraka'akum dan sekutu kalian. Nah, itu secara bahasa Wastilahan kata beliau adapun secara istilah ijma itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukum syar'i i. ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid umat ini ya. setelah wafatnya nabi sallallahu ya, alaihi wasallam di atas hukum syar'i i. Nah, itu ijma' ya, Ittifakum mujitahidi hadihil ummah Mujitahidi, ya, itu asalnya Mujitahidina karena dia majrur sebagai mudawaf ilaihi Ittifakum mujitahidina Ya, nunnya dihapus Maka jadilah Ittifakum mujitahidi Nah, dia sebagai mudawaf sekaligus mudawafun ilaihi Nah, ittifakum mujitahidi hadihil ummah kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu hukum syar'i. Itu definisi ijma'. Ya. Definisi ijma'. Ya, dari definisi ini ya kita ketahui bahwa ya, tidak sembarangan untuk menyatakan ada ijma' di dalam perkara tersebut dalam satu perkara ya. Ini uh, Bukan perkara yang mudah, ya. Bukan perkara yang mudah. Makanya sebagian para ulama mengingkari kalau ada orang yang terlalu mudah atau terlalu gampang mengklaim ada ijma kesepakatan, ya. Karena dia kita nggak tahu. Bisa jadi ada di sana ulama yang menyelisihi ya, kesepakatan tersebut. Nah, apalagi setelah tersebarnya para ulama di negeri-negeri Islam, ya. Kemudian beliau sebutkan. Uh, apa namanya rincian ya mensyarah menjelaskan dari definisi yang telah beliau sebutkan ya ittifaqu mujtahi di hadhil ummah ba'da nabi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin Yang pertama kata beliau fa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami ittifaqu kesepakatan ya, keluar darinya adalah wujudu khilafin walau min wahidin Kalau adanya khilaf perbedaan pendapat walaupun dari satu orang فَلَا يَنْعَقِدُوا <الْعِجمع> maahul ijma. Kalau begitu, ijma' itu tidak teranggap. Ya. Jadi kalau ada satu saja yang menyelisihi, itu langsung apa? Batal, tidak disebut sebagai ijma'. Nah, makanya boleh disebutkan ittifakuh. Ya. Kesepakatan. Berarti apa? Kalau ada satu orang ulama' yang menyelisihi, berarti dalam perkara itu ada perselisihan, bukan ijma'. Nah, nah. Wahoraja bi kaulina mujithahid. Ini kalimat atau uh, kata yang kedua. Etifaku nah, mujithahid. Mujithahid. Kesepakatan para mujithahid. Nah, keluar dari kata mujithahid adalah yang pertama al awam wal mukallidun. Orang-orang yang awam dan para muqallid, para pembebek, ya. para pembeo. Orang-orang ya. yang cuma taklid saja, dia tidak tahu apa-apa. Pokoknya dia ikut saja. Nah, apa kata ulama A dia ikut. Dia enggak tahu dalilnya, dia enggak ngerti karena dia dia dia, dia, dia taklid, dia muqallid, dia seorang yang awam. Dia tidak mengerti tentang ee uh, istidlal. Nah. Nah, kalau dia awam, kalau dia muqallid, ya. Maka fala yu'tabaru yufaquhum wala khilafuhum. Jadi kesepakatan mereka dan penyelisihan mereka itu tidak teranggap, ya, <tuh> anggaplah eh, dalam permasalahan tersebut, ya, ada seratus orang ulama, ya, kalau dibatasi seratus orang, semuanya sepakat dalam satu perkara. Ya. Ternyata di antara seratus itu, ya, ada eh, awam. Atau ada di luar dari seratus Atau dalam seratus tersebut Atau di luar seratus itu ada orang awam Yang menyelisihi kesepakatan para ulama itu Maka orang yang awam ini tidak dianggap Ya tidak Tidak dianggap dia, Baik dia sepakat atau tidak sepakat Tidak ada urusan Karena dia bukan mujtahid ya, dengan, dengan kata yang lebih simple ya, Orang yang awam Atau seorang yang muqollid ya, Awam atau mukhalif itu tidak teranggap dalam perkara ijma ini. Yang dianggap hanyalah pendapat atau ucapan para mujtahid. Para mujtahid. Nampaknya. Masya Allah. Ta eh. Tentang taklid atau mukhalif ini nanti akan datang di akhir pembahasan insyaallah taala. Kita akan sebutkan juga binilah rincian tentang hukum taklid. Boleh enggak taklid kepada eh tertentu ya atau orang tertentu. Nanti akan datang insyaallah taala rincian pembahasannya. Nah. Berikutnya ittifaqu mujtahi di hadhil ummah Kata yang ketiga adalah hadhil ummah, kesepakatan para mujtahid umat ini. Nah, keluar wa kharaja biqaulina hadhil ummah, keluar dari ucapan kami kata hadhil ummah, keluar darinya adalah ijma'u ghairiha, fala yu'tabar kesepakatan umat selain ini. Selain umat ini yakni selain umat Islam enggak enggak enggak dianggap kesepakatannya. Nah, ya. Mereka mau sepakat mau tidak ya. bukan bukan urusan. Ya. Karena uh, definisi ijma kesepakatan itu, ya, ijma itu hanyalah dari kalangan kaum muslimin saja. Nah, dari kalangan kaum muslimin saja, dari umat ini hadhil ummah, umat ini ini umat Islam. Selain dari umat Islam tidak teranggap. Nah, ittifaqum mujtahhidil hadhil ummah bakh dan Nabi saw. Katanya keempat bakh dan Nabi. Setelah wafatnya Nabi SAW Wa Kata beliau Keluar dari uh, Ucapan kami Badan Nabi SAW yani, uh, Keluar darinya adalah ittifaquhum fi ahdin Nabi SAW <coughs> Fala yu'tabaru ijma'an min, min haithu qawnihi dalilan ya. Keluar darinya adalah Kesepakatan mereka yani Para ulama itu Di zaman Nabi Ya, Maka ini tidak dianggap sebagai ijma' Dari sisi apa? Dari sisi teranggap sebagai dalil ya kan? Jadi dalil kan ada Empat yang di, di, di Apa namanya e, Menurut jumhur ulama' Itu sebagai dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' Nanti terakhir Qiyas ya, Itu jumhur ulama' Walaupun sebagian ulama' Seperti dalam al-Zahiri ya, Kaum, e, kaum Al Zahiri mereka mengingkari kiyas. Mereka mengingkari kiyas. Sebagian ulama menyebut mereka dengan istilah nufatul kiyas. Tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih jumhur ulama mengatakan kiyas itu termasuk yuqtabaru dalil dan syara'iyan. Ya, dianggap sebagai dalil syar'i. Nah sekarang pembahasan tentang ijma. Nah kalau kita bahas tentang ijma itu apakah dia dalil atau bukan di, uh, dari sisi pembahasan dia dalil ya, sebagai dalil dalam syariat maka kalau kesepakatan itu terjadi di zaman Nabi saw sebelum beliau wafat saw, maka itu tidak dianggap sebagai ijma. Kenapa? Aliah nadzalilah hasolah ibsunatin nabi saw. Karena dalil ketika itu, ya hasolah ibsunatin nabi saw itu terjadi atau terhasilkan dengan sunnah nabi. Ya, jadi tidak butuh ijma. Ya, karena sudah ada dalil dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin atau taqririn berupa uh, ucapan, perbuatan atau takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi oleh kerana itu, idza qala sahabi kalau salah seorang sahabat ya, berkata kunna naf'alu au kanu yaf'aluna kadza ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu, kata beliau, kalau ada seorang sahabat mengatakan, dahulu kami melakukan begini dan begitu. Atau dahulu mereka, para sahabat, melakukan begini dan begitu di masa Nabi SAW. Kana marfu'an hukman. Maka yang seperti ini, ucapan seperti ini, kata beliau, itu dianggap marfu' secara hukum. Maksudnya, dianggap itu adalah perbuatan Nabi, dianggap sebagai sunnah Nabi SAW secara, secara hukum. La naqlan lil-ijma' bukan sebagai penukilan ijma' Ya? Jadi umpama Untuk lebih mudah dipahami <coughs> Kalau ada sahabat mengatakan Dahulu kami e, Begini dan begitu nah, Berarti tidak ada pengingkaran ya kan? Kalau dari sisi e, Secara bahasa berarti sepakat sahabat Melakukan hal tersebut Tapi apakah ini dikatakan sebagai penukilan ijma Bahawa sahabat sepakat Dalam hal tersebut Jawabannya tidak Kenapa? Karena itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang marfu' ya, disandarkan kepada Nabi SAW sebagai sebagai hukum berarti dianggap sebagai sunnah Nabi dianggap sebagai sunnah Nabi bukan ijma' nah ijma' itu pembahasannya adalah apa? setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW taib. sudah selesai? kalimat yang keempat yaitu ittifaqu mujtahidihadihil ummah ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syar'i ala hukmin, syar ala hukmin syar ini lafaz yang kelima kata yang kelima wa kharaja kata beliau keluar dari ucapan kami ala hukmin di atas satu hukum syar'i ya, keluar darinya apa ittifaquhum ala hukmin aqliyin au adiyyin Keluar darinya adalah kesepakatan mereka di atas hukum akli, hukum secara akal atau secara adat kebiasaan. Falamadakhalalahu huna, makanya seperti ini bukan pembahasannya di sini. Idhil bahthu fil ijma'i ka min adillatil syar'i. Karena pembahasan sekarang ini di sini adalah tentang ijma' yang dianggap sebagai dalil di antara dalil-dalil syariat sudah sebutkan tadi, ya, dalil-dalil yang mutafakun alaiha al-adillah al -mut, uh, mutafakun alaiha yang disepakati oleh para ulama itu ada empat Al-Quran, Sunnah Nabi SAW Ijma' yang sekarang pembahasannya, dan yang terakhir insyaAllah pembahasan tentang kias nah, analogi, itu pun juga ada syarat-syaratnya tidak sembarangan juga, nah MasyaAllah Ta'ala itu menurut jumhur ulama, sedangkan uh, para ulama dalam masalah zahiriya mereka menolak kias mereka menolak kiyas. Nah, ini dalil-dalil yang disepakati sebagai dalil syariat. Disepakati sebagai dalil dalam syariat ini. Nah, ada dalil-dalil yang lain. Ya, yang dalil-dalil tersebut itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah itu merupakan uh, dalil atau bukan? Contoh, qawlus sahabi. Ucapan sahabat. Nah, ucapan sahabat ini... Uh, dalil atau bukan ya. ah, Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama Yang disebut uh, oleh para ulama Dengan istilah Dalil-dalil uh, yang Muhtarafun Fiha atau alaiha Dalil-dalil yang diperselisihkan Dia sebagai dalil atau bukan nah, Itu ada pembahasannya secara uh, Tersendiri nah, Masya Allah Baik. Jadi selesai uh, Pembahasan tentang definisi uh, Ijma' Ya definisi ijma Berikutnya kata beliau wal ijma'u hujjatun li adillatin minha Awalan qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas Surah Al-Baqarah ayat 143 kata beliau dan ijma itu merupakan hujjah ya? berdasarkan dalil-dalil di antaranya yang pertama Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman: Wa kadhali kejalna kum ummatan wasaton li taqunu alan nas. Demikian pula demikianlah kami jadikan kalian ini orang umat Islam, ya, kalian di sini ya, para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasaton, sebagai umat yang pertengahan ummatan wasa'kon. Lihatku nu syuhada alan agar kalian menjadi saksi, ya, para syahid, ya, terhadap manusia. Nah, masyaAllah Ta'ala. Nah, ini syuhada alan nas maksud dalamnya syahadah terhadap amalan mereka dibikin pula terhadap hukum-hukum uh, amalan mereka, ya. Dan seorang yang menjadi syahid itu ucapannya makbul diterima. Nah, yang mereka lah para para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam litakunu yakni jami'an kullukum para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam faqauluhu syuhada'a 'alan nas maka firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 143 syuhada'a 'alan nas agar kalian menjadi syuhada para saksi atas manusia seluruhnya yashmalu ash-shahadata 'ala a'malihim ya masuk dalamnya Ya, yang menjadi cakupan dari ayat ini adalah persaksian terhadap amalan-amalan mereka. Waalaah kami amalihim demikian pula terhadap hukum-hukum amalan-amalan mereka. Wa shahid, wa shahidu qauluhu makbulun dan syahid sebagai saksi maka ucapannya di, diterima. Nah ini dalil yang pertama tentang ijma. Dalil yang kedua Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul Surah An-Nisa ayat 59. Dalalah ala anna muttafaqu alayhi haqqun. Kata beliau. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul Kalau kalian berselisih, ya, kalau kalian berselisih dalam shay'in, satu perkara, Farudhu ilallah warrosul. Maka hendaknya kalian kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kata para ulama, farudhu ilallah, farudhu ilal Quran. Kembalikan kepada Al Quran. Warrosul dan kembalikan kepada Rasul. Maksudnya kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaemin Rahimahullah Taala, dalla Ala anna ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Apa yang disepakati umat ini Itu merupakan kebenaran ya. Jadi, Kalau mereka berselisih ya, Disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Berarti apa? Kalau mereka tidak berselisih Mereka sepakat di atas satu perkara Menunjukkan itu adalah hak Kebenaran yang merupakan hujah Yang wajib diikuti Nah, masyaAllah Ta'ala jadi beliau sebutkan apa namanya mafhum dari ayat ini. Ya. Jadi kalau kalian kata Syekh Muhammad bin Salim al Thaymin rahimahullah taala, jika kalian sepakat dalam satu perkara, kan disebutkan ayatnya fa'in Kalau kalian berselisih, Berarti apa? Kalau kalian bersepakat dalam satu perkara, bahwa hakun maka itu adalah kebenaran. Layathayu ayu roda ilal kita biwas sunnah dan tidak butuh kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Kan begitu. Jadi kalau kalian sepakat ya, mafhum eh, kalau kalian berselisih maka kembalikanlah eh, dalam satu perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mafhumnya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Saiman rahimahullahu taala, mafhumnya kalau kalian sepakat dalam satu perkara, berarti itu adalah kebenaran. Ini berupa merupakan hujah. Ya, kalau begitu tidak butuh dikembalikan kepada Al-Kitab al dan Sunnah. Nah, fakar fil ayat dalil min hadith ini, ala anhum law ajtimagu, fajtimaghum hakun, la yahtaj mahu, ya, ila ayat hakamu ila alkitab wa sunnah. Ah kata beliau, maka jadilah ayat ini, ya, diantara dalil dari sisi ini, kata beliau dari sisi dari sisi ini, ayat ini menjadi dalil bahwasanya perkara yang mereka umat ini sepakat di atasnya. Ya, kesepakatan mereka itu merupakan kebenaran dan tidak butuh ya, untuk dikembalikan ya, hukumnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kenapa lihat nahu hakul la yunavi al kitabah was Sunnah? Karena itu adalah kebenaran dan kebenaran itu tidak akan mungkin ya, kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Wamuhalun antan antajatamia al umma tu ala khilafil haki dan mustahil. Ya mustahil umat ini bersepakat di atas kesesatan atau menyelisihi kebenaran mustahil itu nah makanya beliau bawa dalil yang ketiga salisan qauluhu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam dalil yang ketiga tentang hujahnya ijma' kesepakatan kaum muslimin itu ya adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin Umatku tidak akan bersepakat ya tidak akan ijma di atas kesesatan ya Masyaallah taala. Berarti kalau mereka sepakat itu merupakan kebenaran bukan kesesatan. Dan itu merupakan hujah tersendiri. Nah, Masyaallah taala. Jadi dalil yang pertama Surah Al-Baqarah ayat 143, dalil yang kedua Surah An-Nisa ayat 59, dan yang, yang eh, dalil yang ketiga adalah sabda Nabi saw. Sabda beliau saw. La takjimyoo ummati ala zuladatin. Umatku tidak akan mungkin berkumpul, tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Nah, dalil yang keempat. An-nakul kita katakan kata beliau. اجماع الامه على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا فا ان كان حقا فهو حجه و ان كان باطلا فكيف يجوز ان تجتامي هذه الامه تي ان تجتامي ان تجتامي هذه الامه تو التي هي اقرم الامم على الله منذ احد نبيها Hada min akbaril muhal. Nah, kata beliau dalil yang keempat. Nah, kata beliau R.A. Ijma umat ini, ya sekali lagi kalau kita katakan ijma umat berarti ijma para mujtahid umat ini, ya para mujtahid umat ini. Nah, kesepakatan umat ini kata beliau di atas satu perkara itu bisa jadi. Ada dua kemungkinan Yang pertama kebenaran Atau bisa juga kebatilan <coughs> Kebenaran beliau rinci Kalau itu kebenaran Berarti dia adalah hujah Tapi kalau seandainya itu kebatilan Maka bagaimana mungkin Ya Bisa Umat ini sepakat Di atas kebatilan Padahal umat ini adalah Umat yang paling mulia diantara seluruh umat yang ada Ya Umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Ssalam sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana mungkin mereka bisa sepakat di atas kebatilan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini merupakan kemustahilan yang paling besar, mustahil ini kata beliau. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu, ya kesepakatan umat ini merupakan hujah. Ya, kesepakatan umat ini adalah Leh hujjah. Sebenarnya cukup tiga saja, tapi beliau tambahkan dalil-dalil dalil akli, ya, untuk menguatkan saja. Nah, jadi ya, tiga ayat uh, tiga dalil sebelumnya itu sudah cukup. Ya, kemudian beliau tambahkan lagi yang keempat. Sebenarnya ini uh, apa namanya? Bagian dari dalil yang ketiga tadi. Setapkan aib. Sallallahu alaihi wasallam. La tajtabiyyu ummati Allah. Alhamdulillah. Latin. Nah. Masya Allah. Tada. Kita lanjutkan. Ya, kita sudah mengenal uh, definisi ijma. Ya. Demikian pula kita sudah mengenal dalil-dalil ya, uh, bahwasanya ijma itu merupakan hujjah. Pembahasan berikutnya, ya, kata beliau rahimahullah taala, anwa'ul ijma, jenis-jenis ijma. Al ijma'u naw'an ijma' itu ada dua jenis qat'iyyun wa dhanniyyun qat'i dan dhanni jadi ijma' yang qat'i ada ijma' yang dhanni <coughs> bagaimana uh, rinciannya Kata beliau Awalan fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu min al ummati bid darurati Kali jema'i ala wujubi solawatil khamsi wa tahrimiz zina. Wahadhan nau'u la ahada yungkiru thubutahu. Wala qawnuhu hujjatan. Wayaghfuru mukhalifuhu idha kana mimman la yajhaluhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ijma' yang pertama, jenis yang pertama adalah ijma' qad'i. Kata beliau falqad'i, ijma' qad'i itu adalah sesuatu yang diketauhi keberadaannya secara darurat dari umat ini. Jadi, yani, ijma' yang qat'i itu adalah sesuatu yang sifatnya diketahui secara darurat. Pasti diketahui oleh semua, semua umat ini. Nah, seperti apa? Seperti ijma' kaum muslimin ya, tentang wajibnya sholat lima waktu. Nah, dan juga kesepakatan kaum muslimin tentang haramnya zina. Ya. Nah, jenis yang seperti ini kata beliau tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaannya, nah, kevalidannya soal bawa waktu wajib ini valid, ya. secara ijma dalil dalil al-Quran dan sunnah dibikin pula ijma, ya. dibikin pula haramnya zina umpamanya ya. tidak ada satu pun dari kalangan kaum Muslimin yang mengingkarinya dan tidak ada satu pun di antara mereka yang mengingkari bahwasanya itu adalah hujah. Nah, la la ahada yungkiru thubutahu wala qawluhu hujjatan. Tidak ada seorang pun yang mengingkari ya, apa namanya? kevalidan perkara tersebut, ijma' tersebut ya, dan ijma' itu merupakan hujah dalam perkara ini. Nah, jadi tidak ada satu pun yang mengingkari bahwasanya ijma' tentang Wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari, ya, dan juga tidak ada di antara mereka yang mengingkari itu adalah apa namanya hujjah, ya, ijma kesepakatan para ulama kaum muslimin, ya, bahwasanya sholat lima waktu itu adalah wajib ya, atau haramnya zina. Nah, dan beliau mengatakan wahyak mukhalifuhu dan orang yang menyelisihi ijma ini kafir. Izakana mimman lah yajaluhu kalau dia adalah orang yang la yajaluhu tidak bodoh tentang perkara itu. Kalau dia bodoh, ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Nah, ada pembahasan di kalangan para ulama <coughs> ya. tentang eh, apakah dia kafir atau tidak. Nah kalau dia mengingkari sholat lima waktu umpamanya, ya. kalau dia tahu sholat lima waktu itu wajib dan dia ingkari, ini kelas kafir pelakunya. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, ini ada pembahasan di kalangan di kalangan para ulama. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, umpamanya kata beliau. Wa mana hujjah di sini, makna itu merupakan hujjah, ijma' tentang uh, wajibnya surat lima waktu, demikian pula haramnya zina, itu itu merupakan hujjah. Kenapa? an yilzamu min man balagahu al-qawlu bimujibihi. Wa la yajuzu ayyu khalifuh, bal yaghfuru mukhalifuhu. Kata beliau, maksudnya hujjah di sini, ya. Yeah. Orang yang telah sampai tentang perkara tersebut ya, Ijma tentang kewajiban solat lima waktu dan haramnya zina Maka dia harus menerima konsekuensi dari perkara itu Ini tentang wajibnya hal tersebut Dan tidak boleh bagi dia untuk menyelisihinya Bal Bahkan orang yang menyelisihinya itu bisa kafir ya, Kalau sudah sampai ilmu tentang itu Dan dia ingkari bisa kafir dia <tuh> Kalau jahin insanun wakola. Kalau sebenarnya ada ada seseorang, ya, seorang insan, dia sebut kita insan, laki roh. Nah, wakola dia mengatakan as-salawatul khamsulaisat biwa'jibah, laisat wajibatan. Dia mengatakan kalau ada seseorang, ya, seorang manusia, dia mengatakan solat lima waktu itu tidak wajib. Awizina laisaharwaman, atau dia katakan zina itu tidak haram. Fa'in nahoyak furu ida'ka nami manla yajhaluhu orang yang seperti ini kafir kalau dia bukan orang yang bodoh tentang perkara itu. Fa ida'ka nami man yajhaluhu mitlul haditsi ahadin bil Islam kalau seandainya dia adalah orang yang dia termasuk orang yang tidak mengetahui perkara itu dia bodoh tentang perkara itu. Ya, dia jahil tentang perkara itu seperti orang yang baru masuk Islam atau seorang awin sanun fi badiatin ba'idatin atau seseorang yang berada di pelosok yang dalam, pelosok yang jauh ya, dari ilmu berada di pelosok yang jauh dari ilmu. Wahyu solli solawat dan dia solat lima waktu solli solawat ini solat solawat luhams. Lakin laya dari hal hia wajibah am gairawajibah tapi dia tidak tahu. Ya solat lima waktu itu wajib atau tidak? Hal hiyya wajibah am kwairu wajibah. Fahadha la yaghfur li'annahu ma'zur. Alhamdulillah seperti ini tidak kafir, kerana dia diberi diberi uzur. Nah, dia diberi uzur. Kerana kebodohannya, kerana ketidak, ketidaktahuannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Tentang masalah uzur bil jahal ini, di, di, di, ada pembahasan rinci di kalangan di kalangan para ulama. Nah, Masya Allah Ta'ala. kata beliau berikutnya ini yang pertama ijma' qab'i ijma' yang kedua thanian, kata beliau ijma' yang dhanni yang sifatnya dhanni apa itu ijma' yang dhanni ma la yu'lamu illa bit-tatabbu'i wal-istikra yaitu ijma' kesepakatan yang tidak diketahui kecuali setelah melakukan tatabbu' Ya, penelitian wal istiqra dan bacaan. Setelah diteliti, setelah dibaca-baca, setelah diperiksa, ya. Oh, ternyata ada ijma di situ. Nah. Ayat seperti ini, kata beliau, wa al ulama'u fi imkani tsubuthihi. Wa arjahul aqwali fi zalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah ta haitsu qala fil aqidatil Kata beliau, dan para ulama itu berselisih pendapat ya fi imkani thubutihi ini pembahasan berikutnya para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan validnya ijma itu dan yang paling rajih diantara seluruh pendapat yang ada dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Aqidah Al Wasithiyah <coughs> nah Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wal ijma'u ladzi yanzabitu ma kana 'alaihis salafus salih. Id ba'dahum kathra al ikhtilafu wa intasharatil ummah. Kata beliau, ijma' yang yang yang yang zabit ijma' yang yang zabit yang teranggap itu adalah ijma' yang para salafus salih berada di atasnya. Nah, kenapa? Karena setelah mereka kathra al katsrul ikhtilaf terlalu banyak perselisihan yang terjadi wa tansyaratil ummah sedangkan umat ini telah tersebar ke mana-mana ya. jadi untuk untuk untuk apa namanya memastikan kesepakatan itu agak sulit ya, di waktu itu nah jadi kalau ijma salafus salih berada di atasnya mereka sepakat di atas tahal tersebut berarti kita katakan itu ijma ya, itu yang teranggap adapun setelah salafus salih setelah tiga generasi yang terakhir ini Uh, tiga generasi yang pertama, maka orang-orang setelah mereka ya sudah banyak terjadi khilaf, kemudian uh, umat pun sudah uh, terpencar tersebar ke mana-mana. Nah, atam beliau wa'lam wa annal wa'lam wa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Jaimin rahimahullahu taala wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Fa inna la tajtami'u fa innahu la tajmi'u Finah, fainah laa tujmug illa ala hak. Wadaa raiyta ijmaan, taznnuh mukhalifan. Baik, ini panjangnya, apa namanya, uh, rinciannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Nah, jadi malam hari ini kita sudah bahas tentang definisi ijma, dalil-dalil tentang hujjah ijma. Bahasanya ijma itu adalah uh, hujjah dalam beragama, dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis ijma'. Ada ijma' yang qat'i dan ada ijma' yang yang dhanni. Nah. Masyaallah taala. Nah, nanti insyaallah taala berikutnya kita akan masuk tentang uh, pembahasan imkanu subutul ijma'. Demikian pula uh, jika seandainya terjadi apa namanya? Uh, seakan akan seakan terjadi kontradiksi antara ijma' dan dalil ya. Yang mana yang lebih kita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 dikumpulkan dalam surganya semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala, ala ala alihi wa sahbihi hajma'in kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu alla la ilaha il anta astaghfiruka wa atubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh